dukiko elkarte hori da bayonako eta bayonoa enguruko CGT sindikatu guztiak batzen dituen elkargua. Eta elkargua ogeak, badu ere kongresua iruktero eta hor jarri batzen ari zen. Eta kongresu horretan egen bergitzu dugu bulekoa eguneko iruruko ias. Yes. Ekipa berri batekin, abiatzen gira, hor dezkari berri batekin gainera. Eta elkargo ren funtio prinsipala da Ola CGTko sindikatu busiak elkarrekin maratzea eta burroka batzu ez elkarrekin notzea dibidez Emen zantziren urkandiak eget-gitaaren lege berriaren kontra izan zena Edo beste guuda enitz baliarekin Eta bestalde e, ere Uh, Elkargorek ditu bere txat hartzen, formakuntzak egiten edarik zejeten, berakarri hartzen ditu defans juridik uh, ahlo hori, plegu uh, entrepresatipiko langiak, lan guntzen dituen uh, defentsa huiak eta hori. Beratzoen egitekoa da, nolabait Bayona eta Bayona asko aldeko eh, bestelako seksioak koordinatzea ez da? Bai, elgarrekin lan araztea, kor, kor, bai, hola. Eta hilabetero sinikatu guziak elgarzen gira, fea, alpezen bat, elgarzen gira hilabetero aldi batez, eta hori koordinatzeko, eta gure lana da haien erabakiak plantan ezartzea. Eta pixkat labur biltzen halko zeniguke, zein borroka eraman dituen zesetek baionan azken urte hauetan? Baina CZT, bai honan, eh, jambar jintzatik enpresakam, fite eginez, hasi gineen retretako iru hilabeteko borroka hori, uh, bai honan hasi zena udazkenean eta bukatu zena covid ke arribatu beharik, kero uh, e, um, izan da dazoko empleguek egin dutenen borroka bat, urte bat greba eta anunilabazik duten eh kas e euroko hemendaketa bat ilabetetsarian eta beste gauza batzu izan dira bonkolakeko lagunek irabasi duten uh, guda bat ere eh um, ilabetetsariak hemendatzeko uh, Suez ere baiona irabastutuste eh uh, ilabetetselia kemenatzeko guda bat ospitalian ospitalian uh, ilsanda garasine Uh, hospital primatu bat uh, publikoora pasadena eta uh, bere langileak uh, txikiz eta bere langileak uh, uh, osspitalio publikoko estatutoak irabaziz, izan dira hainbat ora dira hainitz uh, ez direnak bortazra uh, bortsaz ateratzen kantseta hori do mailara eta gero ere eguneroko bizian eguneroko burokak badira bakarrik... Uh, Langirak heldu direnak laguntzaren bila, zeseten, ta hori astero, badira, amah bat, amah bat, eta olako morokak izango dira egunero, astero, eta hori sigutu Normalean, e, olako kongresu prozesuetan, ez egiten da ere aitzineko urtetako valorazio bat, eta urrengo urtetarako ban, hola baiteko erronka berriak plantan emart, emaiten dira, eta lehenik eta ben galetu nahiko nizuke, ba hori, ze balorazio egiten duzuen iragan iru urteetatik? Hira ganochtetzatik uh, egin dugu marbaxeaz leheneko ko iruxtetan ezan duetugu jambretzaren uh, erretretako guda azka juri bat batean garritua izan denak kovidarekin eta horretik or berriz uh, hatea berriz hempresetan uh, lan nagitatea zenkate tutanan eta ezare xahar rengintzata dinamika berri hori berriz uh, sortzia algarikin uh, artiko senta gure ustez buruka handiak egiteko parada izango dira lurren labetetan gobernamendu berri horikin <hazulat> <hazulat> eta orduan ezagiten ere heldu eh, diren erronka horitarako ze proposamen berri eman dituzue kongresuan ora orri proposamenak ez ditugu kongresuan aitatu kongresuan egin du ekipe berri bat eta kongresua kongresuoren helburua zen bergitzinkatu guztiak elgarrekin lo, uh, lotzea lanari proposamen berriak hiru urte zik ditugu eta aldiru bat ezartzen ditugu orzen dinamika beritz A Azteko kongresuri. Mm -hmm. Azken urteetan hainitz apaldu da, sindikatze eta sa, langileen artean eta duela berrogeita mar urteko datuekin konbaratu zerangenezake erdia apaldu dela, gaur egun lansaria duten langileen euneko amarra baizik ez baita sindikatua. Nola ikusten duzu egoera baiona eta baiona inguruan? E, Orokorki, Frantzian, eh, sinikar gintza, ez azkartu. Eta hori arazoa, da osoki, ergar, osoki badaatua ezanez eh, gure aldetan. Ojo dugu, pixu gutiago, la, uh, langileak eta langile munduak, Frantzia mailan edo Europa mailan eh, erabakiak ez hartuak zaiteko. Eta hori da gure elbura da, behitz lan araztea, uh, behitz uh, igoa araztea badira... Borrokak denetan, borrokak bakarrik entrepresetan, ez osoki banatuak, eta ez gira ahibatzen, horrein arte, denak elgar eta hori da guri elburua. Eta hori zaitean alda ere erabaki bat, hori luen da behitzo hori, presa ere guztietan, den borroka tipi guztiak elgarzea, eta erakusta denak elgarrekin gauza askoz gehiago edabazena entugula. Zentsu horretan sindikalismoak ukanduen gain bera hori ulertzeko kontuan hartu beharko genuke, zoin eragin ukanduen, epelaburreko kontratuen emendaketar, lanbaldintzaen kaskartzea gazte sektoreetan ez eta bestetik ere sasoin egoera zainak piskat zailtzen dien nolabait sindikatu baten babesa erdiestea. Zentsu horretan lanik egin alduzue? Eh, aipatu ituzunak, beti batte aien tukia sindikatuetan ta sindikatu eta norokorki ere, eta eginten tugu urtero kampaniak, aier buruz, so, urte, uantan uh, nomalki, uh, sasonlaren gan, gana ko kampaniabatek merdugu, eta aien uh, kondizioak dugu, jakin ez ere sindikatua izan ez edo ez, ala ere beti denak definitzen definitzintugula, eta hori, ez da, ez est, da kulu do bat zan behar, elgarri kiko lanari uh, ez egiteko horako kontratuak ere zailak banimadira bakarrik e, utziz, bakarrik izan ez orain dik defentsak butiago kango ituzte Ordan, gure helburua da beti joaiteaien gana joaiteaien be gero ezira profesionalak, militantakira orain, jaren du joaiteaien gara gure ahalekin baina gerozta gero, gero gogirarik ebe gerozta gero, gero ge, gogipodere badugu horien uh, kondizuak ere uberazteko. Beraz, Bayonako zeseteko lantalde berria osaturik eta udako lanmerkatuare abiaturik, suposatzen da karraskan hasiko zistela lanean segidan? Ebe, lan talde, da ahi batu gira, egon eurzti galean, asigiradea lan ean, ba egiteko informazioa, ema egiteko, hau dauntan egiteko ere beste informazio mota batzu epasatzeko, eta seur gira atxamango girela elgarrekin, eta beste sindikatuekin a, uda da hasieran sieran, edo gira irtiko diti. Goubernan bendoak lege berri tzakh batzu, pachar zina eba ilma